Endaiako agiantzak herriko elkarteta herritarren aurrean aurkeztu zituzten. 2000 mesortziko arronka berri eiburu zitzegin aurretik, 2000 amazazpiak utzitako hainbat datu interesgarri ere, aipatu zituzten. Esaterako endaiako ofizialki, amaze 1000 azpireunda, hogeita azazpi bizilagun ditu. Mila berreunda laroitamazortzi herritarrek lana sekatzen dute. Bi mila tamazazpian hogeita sortzi jaiotze eta eunda bederatzi eriotz izan ziren. Datu bebek argi uzten dute, endaiako biztaleria urte-zurte hemen datzen ari dela. Eta hiri batek eskatzen dituen beharrei enantzuteko prest egon behar dela. Geisa geirazusta, endaiako autetxia. Hoiek dira zifrak ofizialak eta horako erri bat antolatu behar dugu. Neuri berriak dira, zifrak berriak dira, biztanle berriak dira. Eta erria preparatu behar da jendeoiek untza bizitzeko erriuntan. Eta obrak batzuk pro programatzen dira, bai onartzan inguruan parte... E Eh, eskuineko partea hospitaleko inguruko parte hori behituko dugu eta gero obrak beraz proiektu asko, proiektu importanteak dira eta diru asko sartuko da nahi behitzeko Turismo arloan ere ondartza usoa erabarritzearekin batera, hendaia familiendako turismo eskaintza labeleko herria bilakadadien, estrategia oso bat martxan dutela nabarmendu dute. Eta ekonomik sozial heraldatzailearen estrategian ere, jarduera ekonomikorako zentroa abierazteko fasean sartuko direla adirazit dute.